Піддавши жінці знахідку, пішов поломачче на паливо. В сусідньому дворі порожньому і тихому, як цвинтар, витягнув із хлівця, потяг до свого порога, там порубав і поколов на цурки. В хаті мовчання. Діти сидять коло печі, скочившись, як ті, що їх Мирон Данилович бачив що не в руїні. «Трохи продержимося», – сказала жінка. «А далі як буде?» Я надумав. «Так і поїду». Не стане гроша на квиток. Один і так проскочу. Вночі багато зайцем тулиться між вагонами. І «Я можу так», – озвався син. «Гаразд, але дома. Ще тобі рано». «Краще б не їхав», – відраджує дружина. «Тепер же дороги небезпечні. Скрізь ловлять і кидають, коли не в степ, то в глибокий яр. Вовків Бо боятися. Від тих відчепишся, а від цих ні. Вони як чорти». І поїду, сьогодні ж поїду. Чого ждатиму? Спробувати треба, ніж отак пропадати. Тут ніякого заробітку. А чоловік листа при славі кличе, є робота. Він має хоч хлібину чорну, і я добуду і привезу. Самозгадка про хліб, нехай буде найчорніший, збудила болюче бажання хоч з кориночку взяти. Глянула жінка, як діти слухають, сидячи коло печі. Аж оченята їм заіскрилися і промовила тоді: спробуй, тільки знай, як не вернешся, ми без тебе пропали. Не журись. Харчив добуду і зразу ж додому. Як міг би жити без вас? Він дуже стривожився серцем, коли в дорогу виходив. Родина проводжала до воріт, далі ти він заборонив. Дружина мовчки плакала, прощаючи, а доня вчепилася рученятами тонкими, як дві гілочки, в його рукав і не відставала. Тільки сумно оченята світять, ніби хоче сказати, що це понад сили її дрібної душі розлучитися з татом. Він жахаючись подумав, «Уже поза світом дивляться очі моєї дитини. Хлопець хоч тримався мужніше, ніж сестра, все ж не міг від тата відступити. Так і поривався до нього, мов незримо прив'язаний. Мирон Данилович сказав собі в думці, терплячи відхід від рідних, «Дуже сумне моє прощання». Чи не знак? В силу розлучився з сім'єю. Від перехрестя бачив, як вони воріт, «Любим і таким беззахисним гуртком стоячи піднімають руки і все прощають його». А він, звернувши на другу вулицю, безлюдну, раптом відчув не світський жаль на серці. Мов напад негоди вночі, чорної, сліпої, повної дощу та блискавок. Враз без просвіту. І його тоді ніби без судома пройняла. На обличчі вже давно незнані покотилося сльози і закрили зір. Потянувшись, питає себе, що це? Кілька років не плакав, а тепер як мала дитина. Відходив схожий на приреченого, мимо розгороджених садиб, мимо хат обдертих, мов кістякий, найдавніших тварин, хат під хмарами, що проносилися низько, ніби торкаючи їх. Вієло вогкістю. Часом граки промайнуть, і косо обкинувши, Луковину в повітрі зникають за блідно рудими горбами в степу і млистосизими перелізками. Німо серед руїн. В одному дворі величезне попалище, а біля нього найлибока яма, де лежать мертві. Старий чоловік і хлопчик, трішки пополом притрушені. Як глянув прихожий, на душу тінь зайшла, невловимим страхом скувала на мить, важка і холодна. Він далі похилив пустельною вулицею, рідко взморі душевній поглядаючи на хати. Порівнявся з кладовищем і видно, при кутку чоловік, зовсім знесилений, копає яму, вже кінчає роботу. Вже встромивши лопату, відходить кудись скволими кроками. А з'явилися два сусіди, однаково, як і він, знеможені, тягли мертвого просто за плечі і побачивши свіжу яму, поклали його туди. Постоїли трохи і пішли прямцем поміж розіни. Мирон Данилович дожидає, що далі.